والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه ووازح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته خلاصه دی درس اغا مختصر تقریبا سلور خبری دی. اول بحث اغا با ذکر زکر کول فارد ایراد و دی زکر دی صلاته. دویان بحث اغا بيان دي احتمالاتي اربعو دا پا کلام دي شارح رحمت الله لكي بريم بحث آغا دفا دي اوسو يشکالاتي واردو دا پا کلام دي شارح رحمت الله لك صلرم بحث آغا تحقيق المقام دلل ذكر قويل پار دي اراد و صلات فآل و اصحاب دي نبي کريم السلام ماویلی تی خلاسه دی درس اغا مختصر تغریباً سلور خبری دي اول دي دي دي دي با وجه ذکر کو لپار دی ایراد او سولات و معانی دی سولات با ذکر کو. دویم خبره بیان دی احتمالات اربعه و دا پا کلام دی شاریح رحمت اللہ لی که. دریم د دی اوسو اشکالاتو دا. سالرم ده تحقیق المقام کوي دلیل ذکر كوی لفارد ایراد دی صلاة فعال و اصحاب ده نبی کریم علیه السلام اول بحث هغه په قالب ده جمله سواله کې کی واخل سوال ده رازی معترزی ای سی دغه کتاب آغا ده فن کلام ده فکار دا واسه دی اول الامرنا شارح رحمت الله علی اغه مباحث د علم کلام شروع کړي وای دویمه دا د شرح شرحه القائد اغه شرح لګولې د متن لا قائد بندې نو منصب دی شارح دا وی چې اغه یی زهد مغلقات د متن کوي فکار دا واسه دی اول الامرنا د ظاهد دی متتل شروع کړړی وایي نو دې ځیک او ایرات د سوات کړی ده دا. دا شروع کړی دا په غیرې مخصوود کی او تررکې کړی دالی ما هوول مخصود دا. دا مناسب لشان دی فاضلی شار رحمت لالی سره نهوه نو تااسې بله جواب وکئ حاصل دی جواب دا داې لکه د راوڑلو دی تسمیه او د حمد د فارا اغاد دلائل او علل مختلفه نو دا رنګه دی د راوڑلو د صلات د فارم دلائل مختلفه د اغاد دلائل په بنیاټ باندې د ذکر دی صلات کړه ده دلائل فار د راوڑلو د صلات سو نو تاسې بو یاي چې د راوڑل او ذکر دی صلات ثابت ده لأدلاء أربعون لكتاب الله نهم صابت للسنة رسول الله نهم صابت لإجمع دومت نهم لقياسنا هم نهم صابت دا. كتاب الله تاسي تمعلوم ده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب العزه امر کړي دا په دغه صلاة سره چې امتصال او تعمیل دی قول دی واجب سبحانه هو سی نو دی کتاب الله نه هم ثابت دا چې دغه صلاة دی ویلې سی او دا رنګه اګه دی سنت رسول الله نه هم ثابت دا نبی کریم علیه السلام دی خصونی به کراماتنه منها اذا ذکرتم الله فذكروني تا ما پس ایکرام و از سره خاص کوي با زی لا غې نه دا دا کله تاسو الله په حمد یادوي نو د نماز ذکرم هغه په شلات سره کوي چې امتثال او تعمیل د دې قول د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سی دویم یو روایت مراجله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یی من صلی علی فی کتاب نبراس نقل کړه را من صلی علیه فی کتابنا لم تذل الملائكه تستغفر له ما دام اسم فی ذلک الكتاب نبی کریم علیہ السلام ترغیب ورکړی دا اغاز ذکر کول د ثلاثه ولید سی یوسوک په ما باندې په یو کتاب کې دردو یایي تر هغه وخت پوره پرخسته او ملک د د دی پاره بخنه غواړي څه تر څو پوره دي په دې کتاب کې موجود وي او دارنګل یجما ده او متن هم ثابت ده لځمانه دي نبی کریم علیه صلاتو و سلام الله عليه له یوم نه د ایمه مستهدی نو په دې بندې صفه په یجما ده چې په کوم ځای کې ذکر دی الله تعالی فحم بسر حسین ال تدی ذکر دی نبی کریم علیه السلام په صلاة سره وسی نو راوړل دی صلاة هغه د اجماع دی او متن هم ثابت دی او د رنګ قیاس او د عقل نه هم ثابت دی عقلی دلیل خو یو ورته د ذکر کوي جناب نبی کریم علیه السلام مقنن دي هغه قوانینو دی 파ره ده ریله پااره دی فلا ری د نجات او د کامیاببي په دنیا کې هم د دی دی او مد پاه او زری دی رسولو هغه هم دنیامې دا یمته نو سیکه په دنیا کیم د د قوانو په بنیادو اساس دغه او مته کامیابي حاصل لوي او ننجات حاصلوي او اغه د ایمنیتونو تم د دي, دي قوانين په ذريعه باندې وصل کېدلې سي نو د دې د قوانين د فار جوڑون کې خونه بي كريم عليه السلام نو د دې د غټول امت مسلمه سره د رسول الله عليه السلام اعظم ترين احسان او تاسې ته تا معلومه دا وه الجزاء الاحسان للي احسان دې نکي بدلا اغه نې نیکی د نبی کریم علیه السلام سره دا چې ذکر دی نبی کریم علیه السلام په سر درود سره وسی ذکر دی نبی کریم علیه السلام او په درود سره وسی سر او یا هغه مشهور دلیل عقلی ورته نقل کوي چې هم کتابونه نقل کړي دا چه دغت اسنی په او تعلیف دل دا مقام د تعلیف او د تصنیف دا تعلیفه او تصنیف په دا مقام د غ استفااضې ده موفی علی نهې واجبب صبحبحانه هو ده نو دلته مستف آببد ګرزیې د ل ده فاظان کوون کوي مفیز هغه واجبب صبحبحانه هو ګرزې د ده دا دغه استیفاظي ته ده خو کله چې موب کتلله په مابند د موفه او د مستفزې به بعید راغلی وو د هغې د پاه ماتل کې مختلف علت نوویللي وو او لن تابر و چې باون باید ل دی وجن راغئ چې زاد دی واجب صبحبحانه هو په انتي ت دوست کده زاد دی دی آب د هغه په انت ته د نو نو د ن دی ک دی دی مستفز د مفز د پااره یو واسی ته په ده چې هغه واسی تا ذاې وي لیاو طرف نه مناسبت ویل عالم سره او بل طرف نه مناسبت ویل دی عالم سفلی سره کله چې موږ وکټل اغه واسطه نو مگر زاد نبی کریم علیه السلام زکاکه دیتن کتلې چې له حساب زمیمه او له صفات زمیمه نه پاک ده نو په پا دې پاکوالی او تقدس کې مناسبت راغلی ده له اغا عالم ایلو سرات واجب سبحانه هو دا او کدی ته متلې چې د عام انسانانو په شان باندې د مادی او بشر دا دی وي په شان باندې محتاج دی لباس او خوراک او مسکن او نور ضرورتي انسانيو ته نو بیا مناسبه له عالم سفل سره نو د دغه وسیتی دی پره بیا ته په مناسبه فکروي تخ فمناسبه د نبی کریم علیه السلام غنه ده مگر درود په نبی کریم علیه السلام باندې نو عقلنم ثابت ده چې په نبی کریم علیه السلام باندې درود ویلی سي عقلنم ده چې په نو اراد د صلاه د شروع په غیر مقصود نه ده شروع عین په ما هو المقصد کې راغله ذکر <تصفح> او له ذکر د دې کتاب الله نه هم ثابته له سنت رسول الله نه هم ثابته له اجماع امت نه هم ثابته او له قیاس نه هم ثابته دویم معنا له فرض صلات هو تاسو ته معلومه ده سیدی د پاغه غسلور معناګان ذکر کیږي نسبته کلا الله رب العزت توسي نو بیا په معنا رحمت سروي ته کله نسبت بندگان او توسي په معنا دي دعاوې چې نسبت وحوش او طيور توسي تسبيح تهليل وي چې نسبت ملائكو توسي نو مرادورنا استغفار وي بيادغه صلاة ذکر کړه دا په عنوان د نبي سره نو د سيوي ل دي اعلی نبي ه نبي مختار كه په نسبت سره دی رسول رسولتا وجه دعوة في اللفظ دي وصف دي نبي دا مشهور پا نسبة سر رسول تا دوية ما خبر دعوة تي موافقت راسي لقوال دي الله رب العزت سر قرآن کريم كيسي الله تعالى سولات ذكر كره دانو پا مقام دي سولات كي الله تعالى رسولنا دا ذكر كره نبي ذكر كره دا إن الله و ملائكته يسولون على النبيه نو الته هغه په عنوان د نبی راوړیو دلثم مقام د ذکر د صلوات نو دی جن د وصف د نبی راوړه چې موافقت راځي له خیر کلام سره درې مواجدا ورته ذکر کئ چې نبی موږ ذکر راوړو چې هغه مناسب لدی مقام سره زکات کلموګه په معنا باندې نظر وک نو رسول په معنا دې قصید سره راته استازه او قاسده هر سوکی دلیسی نو داده ده غم سره مناسب نو معلومه ده و لفظ دی نبی د نبووت نماخوزو نبوون معناه اغا رازی په معناه دی رفعت سره نو په لفظ دی نبی کې علوی تیشاره و نو دا غا علو او رفعت اغا مناسبه لشان دی نبی کریم علیه سلام سره نو دمانه په اعتبار سره د مقام سره نبی مناسب نه رسوله لدیو جنې ته اډیر او عنوان اغا عنوان کې لفظ د نبی راوړ نه رسوله د دوی مخبرم سره ستذکړه چې صلات ذکر په عنوان د نبی سره نه د رسوله وجثوا د دې لپاره وجه وویلې یو داسه موافقه راځي له خیر کلام سره قران کریم په مقام د صلات کې غوینوان د بی ذکر کړي وونه د هم راوړه دویمه داواث لفس د نبی دا مجهوره په رسول رسولره او دریمه داوا چې د معنا په اعتبار د مقام سرزیات مناسبه اغه لفس د نبی او نه رسوله ذکر رسول په معنا د قاصد او د استاد راته قاصد او استاد اغه پیغمبرم کېدل شي غیر پیغمبرم کېدل شي خو نبی اغا د نبوت نه ماخزو په معنا دی, دی رفعت سره وو د دی په معنا کې اړلو وا د مقام سره مناسب وو نو دی یو جنې عنوان د ربی نبی را ور د رسول رانه وړه بیا دې اغه نه بعد اغه نوم د نبی کریم علیه السلام ذکر خو هونم د نبی کریم علیه السلام محمد د دې معنا دا ستایل کړه سوې سوتو ده شو ده ستایل کړه سوې هله کیندې هر حرف د 파ره معلما او معانی ذکر کړی دي چې محمد کې څلور حروف راغلي دي میم په دې کې راغلی ده اغا کې نایده لما یشرکنا او حې په دې کې راغلی ده اغا کې نایده ل حبيب الله تعالی دویم من پدی کې راغلې ده اغه په معنا د مأمون او په معنا مغفرت سره ده سیاحو الله تعالی ټول ګناهونه ورته بخلي دي او یاد دی له اغه تمامي خوف او خطرونه فامن بنده ده محفوظ ده او دال راغلې ده په معنا د داعي الی الخير سره ده دیم د خیر طرف ته دعوت ورکون کوي او بیا د غنوند د نبی کریم علیه السلام د دې ل غنوند د الله تعالی سره انتهای خور به مناسبت معلومیږي زکات کلمه گو کتله نو مون کې نمونه اکثر د سیوی ټکل لدینه یو حرف لري کې نو اغا بیا به بی معنا پاتې کیږي ولیکن نو د الله تعالی او د نبی کریم علیه السلام اګه د څه داسې اګه به معنا نه پاتې کیږي لکه مثلا لفظ دی الله دا نو لکه لفظ دی ارنب دا چې لدین اوس الف لری کې رنه پاتې څه هیڅ معنی هم نشته رتر لری کې انا پاتې څه هیڅ معنی د څه ډیر نومونه او لفظ دی الله چې لدین هر چا کې کې به معنا نه پاتې کیږي لدین کې الف لری کې کې نصبه پاتې لله خالص الله د لپاره نو بیا ماناستا او ک بیا بل ام ترل لري کې نو الهون فاتس معبود ديام د دې دې لپاره ماناستا او ک چیرته هغه هم تر لري کې له هو بیا ماناستا د دې لپاره او کلام هم تر لري کې نو هو او هم کنای د لغه معبود نه نو معنا په هر تقدیر بندي د هر حرف لپاره موجود ده دا رنګه نو دی نبی کریم علیه السلام ده کل دینه مم لري کین او حمد فاتسه محمد معناغه ما درته وکړه دیغه معنا وا و تر نه لري کین او حمد فاتسه ته معنا د سنا سره ده بیا هم د دې لپاره معنا موجود ده او کچیرته نو حمد تر نه لري کین او مد مد په معنا دی او او په معنا دی علو سره مستعمل دي بیا هم د دې لپاره معنا پاتې ده او کثر په دال فریک دی نو لك الت اغهود دلالت کا او په معبودبندی کې نه ای ودي نه نو د غدالم کې نه ای د دې اغه د دل علر رسول ده دل د سیر په دالت نو پاتېซีนو دم على علر رسول ده د دې لپاره معنی ده او انتهایی قرب له لم دې الله تعالی په بل اعتبارم ده یو مناسبت 15 ک کنه چې لکه څنګه دې نوند حروف لري کې اغه به او محمل نگیرځین دغه کمال الله تعالی پنوم د نبی کریم علیه سلام کی مچول دا چې هر هر په کلمه د دین لری کوي په معنا صاحبانو دا ده چې د لفظ دی الله ترې دی بلی و جنم مناسبه ده لفظ دی الله ته ګوري په یو کې څلور حروف دي نو په لفظ دی محمد کې څلور حروف دي او دا رنګه چې کله په یو باندې نظر وکې لفظ دی الله کې یو شد راغلی دا په لفظ دی محمد کې یو شد راغلی او دارګ چېپز د الله بندې نظر وکې هغه مشتمل د په یو سکنو بندې نوداررنګ نوم د محمد هغه مشتیل د په یو سک بندې او دارنګه کلپز د الله بندې نظر وې ټول لپز د الله کې چېرته نقط نه در راغلی نوداررنګه په لپز د محمد کې ص الله عليه وسلم چېرته نختتنه در راغلی نو کمال مناسبهه وقرور به دله نوم د الله تا لا دویمه خبره موګ تااسې وکه اغا بیان ده احتمالات اربعه او ده. پا کلام ده شارح رحمت اللالی که. نو شارح رحمتو اللالی ویلی دی. تا هغا پیغمبر المعید ده. ده ده تقوییت کلای ده. بسات عیحو ججیهی پا اغا اوچتو. اغا دلائلو سره نو یو داده د ده ساتی ایزافت. اغا حججو تکن یو ایزافت ده. نو فتی که دو احتمال یو یکه مال را ده چې دا اضافه منی ده نوبساتع من حججه ده او دویمه دا ده چې دا اضافه هغه اضافه لکه بلی د جرد قطیفته نه ده دا اضافت د صفه راغلی ده موشوف لره نو اصل کې د د ساده ال معيده بحججه اساتعہ چې د تقویت راغلی په دلائل او هغه دلائل چې هغه او چت حه د لا چې وجد دی نو دا ثافت ده یو خبررم ځ کراغه ل لک مګویللی چې دغه ساعت او دی, دی اضافتې حوج ته راغلی دا محملدي احتماللي نو ده یا اضافتی مننی ده او یا اضافهغا د صفت راغلی د موسوف لره بیا په حوج کې حوج جمع ده د اضافته زمینیر ته راغلی ده نو دا لپره د استغراق ده ځکه اوولما او قانون ویللی ده چې اضافت د جمع چې کلم یو شی ته وسیقه جنس نه نو یحملو علی الاستغراق نو دلتا د اضافه هغه د استغراق د خو خود هغه حکم دوه ضمیر کيم دوه احتمال دي یا دغه ضمیر راجیدا الله ربو ل عزت لره او یا راجیدا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته مخې دواله ذکر شوی دي قوججه کی دغه ضمیر یا راجیدا او یا راجیدا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو او سلور احتمال راغله ځکه چې ضمير الله تعالی راجي سي نو اضافه په فاره دوه صورتونه دو دوه معناګان په دغه تقدیر شو او چې ضمير نبي كريم عليه سلام تعالی راجي سي په اضافه کې دوه احتمالونه دو ترجمې احتمال په دغه تقدیر بند شو نو, نو مجموعه احتمالات په دې کې سلور راغله اول احتمال داراږي الس زمین راجی راجيکو الله تعالى ته اضافت په معنا د من اخلو نو معنا دا کو المؤيد هغه پیغمبر چې دې ته تایید کړلای سوي دا بيساته من حججه فغ اوچت دلائل سره چې هغه ټول دلائل ساتعه د دو په تایید کې دي خودغه دلائل دي الله تعالی دي خبرونه څنګه راغله المؤيد ته د دتا اېد کړئ سوي دا بیسات مین حججه او غوچتو شرات اغه ټول دلایل د الله تعالی دین نو په دې سره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اغه تایید او تقویت راغلی دا نو معلومه شواله چې اوچت دلایل چې څومره وو په یو ټولو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تایید وسه او غیر ساعه چې کوم اوچت نو أعطى سلوله بارد تايد سائر الانبياء لدينا مسألة سابتة سولى أن آيات نبينا أفضل من آيات سائر الانبياء أعطى دلائل دي نبي كريم عليه السلام دا أولادي لدلائل دي أعطى سائر الانبياء ذكت دي تايد تقويت بكم دلائل راغي أعطى طولو أعطى غير ساتيه اغا پات سلول فارد سائر انبیاو دویم تقدر بند ترجمه داسو تی المؤید تی دو تایید کرا لی سویدا بحججه اصطعا و دلائل دی اللہ تلاصر و حس دلائل تی اغا وچد دی حس دلائل تی اغا وچد دی نمان داسو تی دی نبی کریم علیه صلاة و سلام تایید را غلیدا فهغه دلایل وبندې څه هغه وڅت دلایل نو د دي دې هغه غیر ساعتیه معلوماتي خو زمنننه او په اول تقدیر معلوم سی او صراحتنا نو اوله ترجمه کې زیات حسن په نسبت سره دویمته ځکه دی هغه نه دا ثابته وا صراحتن چې په ټولو چتو د دې ته کوې او په هغه غیر ساعتیه وبندې د سایر بیا بیا ورا غلرا او دلته دا خبره معلومیږي خو لکه هغه زمنن معلومیږي درے مترجمہ دا سوا سے علم ایدہ تے دبدہ ادرہ لیدا بیسات من حجج ہی زمیر راجکو نبی کریم علیہ السلام تے فاغا اوچت سرا دلائل د نبی کریم علیہ السلام نا فغا اوچت سرا د نبی کریم علیہ السلام نا دی ترجمہ کی حسن نست ولد وزکا د دین سراحتن فوجد النبي كريم عليه السلام دو قسمین یو ساعتی اودی یو غیر ساعتی اودی و ساعتی او سره د تقویات راغلیدا و غیر ساعتی او سره د تقویات نه دسوی نو سره دا احتمال امسته چې نور انبیا علیهم السلام د پاره د دلائله بعضی او بعضی د غیر ساعتی ویل نو بیا خو مساوات په مابین د نبی کریم علیه السلام او د سایر او یاد دي چې ویلي دي نور انبيياء عليه السلام ټول د لايل دي ساتي او وي دي, دي بعضي او بعضي دي غیر ساتي او بیا خو ابذلیته هغه د نور پیغمبرانو په پیغمبر علی السلام دا غی کوس ته دی او دا ترجمه خبره ترجمه نه ده دریم سلرم احتمال داره چې په حججه کې زمير رادید نبی کریم علیه السلام ته اضافه لکب لري د صفته له موصفته نو مانه دا دالمؤیدي چې د دې تائید کړلې سویدا د په اغټولو دلالو باندې چې هغه وچتي چې وچتي نو داګه تقدیر باندې مګا حسن دا چې په ټول اغ دلالو باندې تقویت سویدا چې هغه وچد دلال دین نو اوس اغه نور انبی علیه مسلام دلایل که دوه قسم سین د تهفه کراغی ا او کچیرته دی یو ټول ساتیو ګرځینو بیام دی یو اغه فوقیت ثابت نشه دی یو سره اغه مساوات راغی په دې کېم حسن راغلی د خطر ترجمه ده نفسه ته د دې لپارهمستا نو په څرورو احتمالاتو کې اغه یو ترجمه را کمزورې سول دا ما بقیه درې واړه ترجمه داسې سولې باکه به ذکر کوی دریم خبرم ګټاسي کړې و چې اغا د فدي یو څو ایشالات ده نو یو ایشقال اغا پدي کلام د شارح رحمت الله عليه دا واری تا چې تاسو ذکر د صلات وکاو او د صلات د لپاره د مختلف معاني راوړل نو زه پښتنه دا کوم چې د صلات د لپاره ټوله معنی اخلی او که کدي صلات د لپاره بعضی معنی اخلی او کدی صلات دی فار یو مانا هم نه اخلي کدی صلات نټول اخلی غان نه نو بیا خو عموم دی مشترک راغی عموم دی مشترک باطل ولې عموم دی مشترک ته ویل کېږي چې ته په یو واخې په اطلاق واحد سره یو لفظ نه اراده د معنی متعدده متکثره وو کې او دا په محاله او باطل ده ځکه ځهن بسيط ده هغه په ان واحد کې توجه یو شی کولی شي ش اينو تريم نسي کولاي اشياء او معاني متعدده خو در کنار او کتی اي چې زله دينه بازي معنا غان يا نو لفظ د سوالات په نسبت سره ټولو معنا غانو ته برابر ده چې ته یو معنا اخلي بل نه اخلي اخل دا خو لازمی کې ترجیح بلا مرجه دا هم محاله او باطله او کته اي چې لفظ د سوالات دي وي زور نه یو معنا اخل ما اخلم نو زيامات لازم سره إهمال ذل لفظ الموضوع و هذه و ذکړې دی معنا دی 파رو تابع معنا و ګرځاو إهمال ذل لفظ الموضوع دا هم باطل نو تاسو بل دین جواب وکئ یأخذ الذي لفظ صلات ن ټول معنا غان یاخلم په طریقې دی عموم المشترك نه بلکې په طریقې دی عموم المجاز عموم المجاز څه ته ویل کېږي چې لو یو لفظ نه ته یو مفهوم عام واخلې چاغه معنا حقیقتا مرشاملوي معنا مجازي اينه ډيرو معنا غانو ته ورشاملوي نو دلته د صلوات نه یو عام مفهم اخلمه نو دا به اي كه يو شي ده زيه هم د ته توجه کولايسي زله دين اخلمه حفاظت الخير په زيمند حفاظت الخير کې ټول معناګان مندرج او داخلي دي په دي کې معنا د رحمتم سا په دي کې دعا موجود دا په دي استغفار او تسبيح او تهليل او يا نو دڅه ویای چې فما هو باطل فهو ليس بلازم وما هو لازم فهو ليس به باطل اشکال اشكال څر ترام یا ورن دویم جواب وکي چې ذل دینه بازم نه غانیا خلک چې اغا معنا رحمت ده کته اي چې لفظ د صلات خو دا ټول معنا غانو ته متساويت الاقدام نو وړاندې کې دوه کې د ټول ته برابرو دا وی معنا د 파را اغا وجود رجحان او وجد اخی ستوسوا مثلا بلدې لپاره وجو یی چې وجد ترجیح استه اعداد او چې کله شي مطلب ذکر سی نو صرف کې د لتی فرد کامل ته صلوات مطلب راغلی وو فرد کامل د صلوات دغه ده چې منسوب الاله وی او یا وی چې دلته استعمال د صلوات په اعلی سره راغلی وو حالا التمکویلی ترادله لپاره د استعمال نو د صلوات تمم صلوات عالی اعلی صلوات او عالی صلوات کوم ده چې منسوب الاله او دایت نسبت را زلوی، نو دیو جنا، مراجیح و قلنه موجوده دا، نو ترجیح معالم و رجیح را ترجیح بلا مراجیح را نغی، لحاظ اشکال و یا تراز وارد نسو. دو ام اشکال دا وارد دا، معترض یایی تیماتین رحمت اللہ لی، نا شاریح رحمت اللہ لی، زکر دی صلاة کرده، سلام نه ورده، جمهور علماء خود اگه کله مقام د صلاة را ورسی، نو یایی و صلاة و سلام و علا سیدنا، نو دلته خو د اغه سلام نه د ذکر کړي نو دغه مخالفت چې د جمهور ن کړی ده ک دې مخالفت د فار نقطوي فعالی بیان کني وي کلام د قوت د خطا کیده نو تاسې بل دین جواب وکين چې د اغا سوال تنهار اوریدو بدون سلام دغه د فار نقطه موجوده ده اغه نقطه سره ویرت کولې مقصود دی په اغه چا باندې چې چا ویل دي چې جمع کتابتي بین صلات و سلام دا ده او افراد اففراد صلاته مکرو مکروده لکه امام نووي رحمت الله عليه دا کول راغلي نو دي درد مقصود او فقها کسانو بندي چې څوک قايل دی دی دي چې جمع په ما بين دي دواړو کې لازمه او افراد کتابتن دي یو بل نه دا مکروده دا. نو دای دا خبره سي نه ده جمع دي دوی په ما بين کې ضروري ده خو دا خدا صرف لسانا او تلفزن نه کتابتن دي جمع داسه امر ضروري نه ده نو ديغه د رد د اکتفا به صلات وکړه او سلامي را نوړه درېمه اشکال داره غليده چكلا دي صلات ته راغي په با آل باندې صلات ویلي نو دای په کلمې دي علا راوړه او د دې متعلق متزله یو روایت نقل کړی ده ویلي دي منفصل بيني وبینا ال بي علا فلم ينل شفاعه چې پیغمبر علي سلامي اي چې چا د ما او د آل د ما په مابين کې فرقه فقال مديع الاو که هغه ته بلما شفعت نه رسيږي ما امتي نه ده نو کلمه د كلمه دي علا اول راولله متاسه بلدين جواب وکين يا خو دا روايت د سيدا سلا اصل له اصله موضوعي دلزان نه جوړ کړلای دا او یا که همو منوسه دغه روايت تھا نو دا رد نبي كريم عليه السلام پر وافيزو بند کړای دوی په دې حديث باندې سره ځان نه پوي کړين ځکه دي علا او دي علي رسم الخط يوشانده په کتابت ولیکل کی په یو طریقې کې لیکلې کیږي لفظ دی اعلی او دی علی ارمز ملختی یو شانه دا لفظ دی علی دا نه اعلی جوړ کړی دا نبی کریم علیه والسلام مقصد دا ده چې منفصل بيني وبين آل بيعلينا چاته تفريقه وکړه دا آل دما او دی علی په مابین کې په دې طریقې باندې چې علي رضی الله عنه د ما د فلم من الشفاعه دی د شهخصبه دما سفارش نه رسیدي دا خو نه بي كريم عليه پر هر پروافسه بند کړی دا کلمت علي د دوی نه علا جوړ کړی دا نو له هغه د اشكال او دا هم نه واري دي څلرم خبره صاحبانو مګو تاسو ویل چې هغه دلیل ذکر کوي له پاره ده صلات راولل ف قالوا اصحابا نو هغه سوال بیا مات کیږي چې ګوره په کار دا و مسایل د کله شروع کړي وای ټیک د هغه تسمیه دی مویل. حمد مو اله صلاه كريم عليه السلام په اصحاب ول ذکر کین نو تاسب وای چې د دې لپاره دلیل نقلی او د رنګ دلیل عقلی موجوده دلیل نقلی څه شي نه بي کریم عليه السلام منع کړی دا غني صلات البتيره دی هغه درودنه چې هغه بوتيره ناقص وي صحابه پوښتنه وکړه و مسلات البتيره یا رسول الله دی خدای پیغمبر بوتيره صلات څه ده نو پیغمبر علیه السلام ویل څابه تیر اسولاد دادا چې تاسو اکتفا په صلوات کې سره په هغه په نبی کریم علیه السلام وکید سم کوي بل قول اللهم صل علی محمد وعلى ال محمدنا نو کامل صلوات دادا چې هغه ما باندې مو ویلی او لما سره ذکر هغه دی ال اصحاب مسلم او دا رنګ عقلنم دا ثابت ده عقلنم دا ثابت ده چې په اصحاب د نهبي ري عليه السلام بدي دردوویللیسی نوغ اقني دل شاري رحمة اللارريزي رک ده ل هم هداته طريق الحقي وحمات نودا سهرازی کرله نوویل دی چې دوی ارا نه مع کوونې اغا د لاري حق او حافظان د د لاري حقي او ددي قوانینو چې دکو وض نهبي ک عليه السلام وشاري او کړوه اوڅوک چې شانې دارګوي، اغا مستحکیم دی صلاة و سلام وی نو دویم مستحکیم لپاره دی صلاة و سلام وی نو دلیل عقلی تا اشاره وکړه صغره دی قیاس زکر کرده کبرا دی قیاس اغا او و مقدره دا او فیدلی؟ دا پا اغا ترز کچیر تا دا قیاس قیاس اختیرانی حملی سی او که قیاس استثنائی جوڑه نو دسته وی نو د عا النبي كريم عليه السلام که حاميان حامیانه او حافظان د قوانين وي نو بیابد مستحيقيين د سولاته لكن المقدم حق والتال مثله هو مقدم خو حقضاو تال د د فار د نودللي اخ ته اشاره او دوو خبرې اووله دهن کلا دی ی وجه دپار دراده او د كر د سولاته دو خبره هغه بيان دي احتمالات اربعوف وكلام دي شاريه رحمت الله لكي سادعه جديهده دو يما خبره اغا دفع دروي اشكالاتوه خلال دو يما خبره اغا اعقل دل ذكر كرفار دين اراد دي صلاته طاعدو اصحاب نبيه کريم عليه السلام ووالصلاة على نبيه محمدنا والصلاة نزل دي رحمة كاملة دي وي فنبي دي الله تعالى بند محمد انتفاق محمد صلى الله عليه وسلم دا المؤيد احس محمد سدد تايد قليس ويدا بساتع حججه فأغا خار دلائل دي الله تعالى صلى الله وواضح بيناته أو فروخان دلائل دي الله تعالى صلى الله وعلى آله وآصحابه صلاة دي وفآل وآصحاب دي كريم عليه السلام وهدا ذات طريق الهاتف وحماته سأغرهما مايان دي حتلاري او محافظين دي حتلاري وبعد